1941 exploderar tre jagare vid kaj på Horsfjärden. Kampanjen En svensk tiger varnar för lyssnande spioner. Tyskland anfaller Sovjetunionen och japanska flygplan anfaller Pearl Harbor. Alice Bab sätter publikrekord i folkparkerna. Svingpjatten och Nalensnajdaren blir ett begrepp och Rune Lindströms himla spelet har premiär. Och vem vinner fotbollsallsvenskan? Blir det Elfsborg i år igen? Ne, i år vinner Helsingborgs IF.